بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. побаждаjm edhe mtutje vdes ndëruar me kuptimet dhe ndikimin e emnit Allah xhallahu alkarim ne jeten tonte perdeshme. maherat në pjesën e partë të kësoj legjerate, kemi marë për kuptimet e këti emrin në raportë më allanë a Zogjel. Dhe pa dushim se, në qofë se flasim për ndikimet e këti emri, në jetën tonë nuk mund të shkëm lërë kuptimeve, nëse kuptimi e silë ndikimin. Prandaj, pika e partë që mund të përmendim kër flasim për ndikimin e këti emri në jetën, në jetën tonë për dhe që më është, aja që zakonisht e kejmë përmendur gati të këgjdo e më ribukur e Allah Gjellë Vala. Aja është që të nështohet dashuria dhe bindja dhe i zotë i Gjellë Gjellë Lohu. Të gjitha të që i përmenda nga format dhe mënyrat e ndryshme të bujarisë Allah Gjellë Lohu nda i kryesave, të që asë një nga ato, ma di asë një nga ato që i përmenda, asë prindi ytë nuk mund tjetë bujarë nda i tje si kurse është Allah Gjellë Vala s'po flasë për të gjithat, por në asë njërën që kemi folë, apo nuk ka mundësi të jetë bashkë pjesmarës me Alonjën Lawal në atë bëjari, ma dhe asë njërës që mësë shumë të dojnë ty. Edhe ata që janë bëjohën dhe të e, këtë bëjari e kanë duratë nga zotë dhe për mes ti kanë që në bëjohën dhe të e, për ndaj, gjitha këto kuptime që i cekëm, në që se njeriu në vazhdim dhe pin nga uji pasri t'yne, pa dushim se ato do t'a ujitin, drunin e dashurisë të ti, ndaj Allah Gjellewala në këtë zamër, dirësa më të vërtit të bëhet, aj që e ka zën të të zamër në tonë. Për ndaj, dashurien dhe Allah Gjellewala duhet të ushqin nga kjo njohje, për këtë kër ju ke ndëgjuar se djetartë e kam përmandur, se njeriu, apo, ataqja më së shumti e njohin Allahun i kanë frikën më shumë ata që më shumë të e njohin Allahun dhe më mirë e njohin Allahun ata e duhen më së tepërmi gjitha këtu kur ne kemi ndëgju ja tash praktikisht mundë më që të fillojmë ti kuptojmë apo të provojmë që të jemi edhe në një pjesë të kësaj çysh ka mundsi njeriu që sa më tepër e njihjë Allahun xhallaluhu ma tepër ta dawn çë për shembull konkret provoje kët me emrin e Allahut xhallaluhu el kerim sa më sa so më mirë e nje bujarin e ti pa tjetër, në një dëmës dëshme kime e dashtë ma shumë apëtër. E më slasëm qëvë se ne i ashtujmë edhe kuptime tjera që si ka përmene e djetarë që në fulla për te apëtën. Nga bujarin e Allahu Gjallahu Ala. Andaj kanë ardhë nësa djetarë dhe i kanë kan shtu këto kuptime duke thënë se Allahu Gjallahu Ala i japë rabëve ti është bujarë me ta jo vetëm kërë ata të kërkojnë. Por edhe vetëm kur ata i paraqitin Allahu xhelleu ala se kan nevoj. Pa kërku. Sigurisë e kam përmend argument për kët Fjon Allahu xhelleu ala kur i dërguari sallallahu alejhi wasallam ka pas dëshirë që të kthehet kah me kjatën. Ka tara taqallub wajhuka fi as-sama. Ne po e shohim se ai ka kthën kryt kah na. S'ka thon kur kthemo Allahu ka kibla. Vet që po shohim që ti po ke qef Allahu xhelleu ala tajab këtab. Subhanallah. Përna kët bujari ka sht mot apo vetëm po ashi ti po don. Andaj çu se nik thim kaqilli. Ka, ka qenë mjaftushëm që më ndru kipën komplet ku njerëz kthejn çabë. Çka të mërmëna nik thim dit për ditë ka Allahu xhelalu ala me zemër se ti e dën Allahu xhelalu ala, ti e dën xhenetin e ti. Të mërmëna nuk të thën Allahu xhelalu ala nëftyrën tën në nga zyori gjenimet ka ka durr dhe porë të xhenetit apo. Në kjo është bujaria e ti, kjo është mirësia e ti. Ja pa kërku. Ja, bëjt, njësën që se shëjnë interesim të t'i pak që t'i podënë, jepë ja, Allah Gjellë Gjellali huo ma dje aja që në e është të në mëtej për dëshvinë dhe Allah Gjellë Huala në gjitha këtu pika që përmenë është aja që Allah Gjellë Huala e ka përmenë se kur dikush i këthen dur të kazudhe Gjellë Huala ka anë hadith pe kamerit sallallahu alesallam sikur se E turman Ahmed dhe Abu Dawud, dha dhite është Hasan, ka thon Muhammed sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaarak wa ta'ala hiyyun karim. Zoti juaj është i turpshëm dhe bujor. Shikoj, i turpshëm dhe bujor. Hayyul Karim, ka hartu Karim. Nga bujaria e tij dhe nga turpi i tij, ndërbe ti është that pejgamberi sallallahu alaihi i astahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yuraddahuma sifra gabayri allah jallahu ra'sh qe korobi i kthen duar te kaqilli me lutallah ne diçka allah utur provot tia kthen zbrasta diçka yap do sanu qiapo to ska ka kërku nga se i bën dom por nuk korob qi ngrit duar te kaqilli me kërku te gjallaj levala e qi allah tia ja kthen duart te zbrasta subhanallahu ska zbrast nuk thiesh kur pe zot apo Sartë të këtë ndorë në ti, ti ki më këti me shport më bëshën me diqka. Ma dje, gjithmonë a e shport do të më bëshët me diqë më dëbeshme, më të nevojshme për ty, se vetë që ke shku me lypti, të ekzote i gjithësi, sëpërë. Dhe kja është edhe ndikimi i dytë që ne duhet të kemi, kur e njoj me Langello me këtë amër, është se të ndihemi që kemi nevoj vëtëm për Langello u alapër. Allah dhe Llori ka gjithan durr. Apo kush të ka kthy? As kush të ka thonë se të kthan? Apo e Kur'anin El Karim bujor. Madje jo ti të thën durr të ka hajm me kërkupi ti turprohet prej temës më ndon diçka afër. Shikojë këtë mirësi të Allahut dhe Llora. A a nuk duhet kjo që të ushqen zemrën të me një varsi të pakontestueshme dhe të pazavënushme vetëm për Allahun dhe Llora. Të ndijmë që vetëm për tekimin e voj. Të ndijmë se vetëm ai na duhet as kush tjetër. Asë kushtet, absolutisht, kusht duhet korekikit zëtë, kusht dvyn? Apo? Qka duhet, aje, qka duhet? Asë zhevallaj, kur që duhet, eq? Bëjarin e ka, po shtetin e ka, furnizimin e ka, këtë qka dvyn, tëja i ka ndorët vetë. Pse duhet me shku tani të diku shtetër pas të japët? A nuk, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Kër robi i këthënë durët, ka qëllë i me lutë nga loqën leovala, me a këthëjë durë të zbrasta. Turprot nga soshkerim, nga bujaria ati turprot. Asë jo që të të në zëngosht, ama turprot nga bujaria ati. Dërsa robi tërket mirësjelën, dhe i qënë durë ka dikush tjetër, të të i cilës turprot me në në qmuë. Sturprohet me për buz, sturprohet me kthy, sturprohet me me me me, nëse ta më dënu ose me me me keqspdore me keqëtu, pasi shkon tek hap. Në përsëri Allahu xhallahu vela, edhe herën tjetër, kur të gabon, edhe herën e tretë kur të gabon, herën e, e katërt kur kthehet tek Allahu xhallahu vela, si thotë shkëtajavon. Po i that mirë se erdhe. Përsëri ia mbush dhurtë më atë që ka kërkuar ofa. Kjo është bujari Allahu xhallahu vela. Dakor nuk duhet me na, me vërtet me me na, na, na lidh zënën më tepër me Allah xhall ne wala që më duhet të të të të të zgjidhemi nga prongat e kësaj dhunia që kanë lidhën e njerëzve. Ne njerëzit fatkeqësisht në këtë botë ose ose thon dyshën këtë kohën ne po jetojmë. Kan bën një lloj varrsie për shumë gjëra materiale, madje edhe vetë muslimant. Nuk mund të paramendojm jetën pa kët, nuk jetohet pa at, nuk jetohet pa kët. Ne duhet që t jemi t të jemi të bindur. Është vërtet Se njëtë në kësojbote, ka gjyra që në duen një të domazdojshme nga simi kriesa. Ka gjyra të nevojshme që në ne duen. Por asë nga këto, asë nga këto, nuk ka karakter të pazëve nësushum. Të gjithë e janë me alternativë. I vetëmi që është i pazëve nësushum për neve është, zotë i gjithësisë. Përëndaj, aja vlenë pas taj, pas këti kuptime dhe pas ojnjojë, që ta hidhërojmë atë që është i pazëve nësushum, Nuk e marr di çka çash që është alternativ, ç'të bëj njëri. Çka këngët bot? Apo ç's'ka zovensem? Azh, azh di absolutisht, kreet kozovensem. Kreet kozovensem. Dhe pa ç's'ka njërin bot që kur shkon ai s'na s'në rroin mova, s'ka këngëse si njëri. Nuk ekziston, s'ka krijuallallahu xhallak s'njeri që kreet rob të azut dhe ndoan për di s'ka këngëse njëri. Kur kur nuk është i pazavensushëm. S'kojsini erë. Prandaj subhanallahu sunyer për të knaqë të zaventshmën, për të knaqë të kalushmën, për të knaqë të dobten e hidhurën të pazarëshmën, që është Allahu xhallal xhijalali vota. Ai kuptimi i janë me thallat el-krim nëmson se ta kuptojmë se megjithëse këto kuptime, na vëjë porto pas kem nevojë, na vëjë pas të smonun. Nëse nëse përfitojmë nga bujarija e Allahut, çka na bën dom kooperacia e tjerëve? Ne çojse përfituim nga bujarija e Allah, çka na bën dëm mos dëniat tjerëve. Në qofsh na na na na, na përfitojmë nga bujarija e Allah, xhallahu alej, çka na bën dëm shquput e tjerëve, embargo e tjerëve. Kur çka do të qofsh të bëj? Absolutisht. Çka i ka bë god dë muslimanëve? Rrëthimin Mekë që kanë për 30 vjet, po kanonë bar i kanongrave. Bar i kanongës, si do të thotë ato ushqimin e bagtive kanongrave. 30 vjet. Mir po çka? e pun ka morë fund, e ka nërrujt Allah Gjallahu Ala, dhe pasaj Allah Gjallahu Ala, tri vjetër e thëmë, për po pasaj Allah ju a ka mëtësu që gjysmë në dunjasë më uqru për durëve ty në avë. Për ndaj, duhet që njëri me jetu me këtë kuptim, jo vetë me dit, për po me ushqy zemën e vetë, vëllaj me ushqy zemën e vetë, se në qovë se unë i kam raportet e mira me Allah Gjallahu Ala, në qovë se unë përfitojnë nga bujaria ti, Absolutisht nuk u mbam pështypi asgjëën këto vota. Nuk i servilohem më askujt, apo dhe nuk i parulem më askujt, dhe nuk i ndeshtojmë më askujt, nëse në të gjitha këto janë në llogari të kënaqësisë së Zotit të Mëndafaq. Absolutisht. Dhe dhenia për parsi kënaqësisë Allahut dhe Lloa, para çdo kënaqësie është përfitim i drejtpërdrejt i armit të Allahut dhe Lloa El Karim. Sa ajësh bujori. Prandaj na shtoj dashuria dhe na shtoj gjithashtu varësia për të Nga se e kem një zat, i cili, si kurse e përmena, të, të gjithë e i kondur në ti, subhanallah, dhe gjithë gjëvarët për ti, gjithë gjëvarët për ti, edhe atë që e kërkën nga jo kriesti, dhe që ka e pret për tjetëri, sënë e japa i vetë, në qëfë se nuk e kanë në shkru zotin gjithësi, asë njëri sënë zirën nga gjithë për ti, asë një euro me e dhonë, në qëfë se nuk është bi idhni la, në q Pra e gjithdo që i kalën këhaj, ka dashtë e ti apo s'dashtë e ti, e pranove apo së pranove, gjithë s'ka shkon këhaj, dhe gjithë s'ka më varën nga leja e ti. Pra ndaj, kënini këtë, kënini këtë e kuptan, ta është me dë vërtet, i lidhët zemrë ative të Malan Gjellë Huala. Dhe gjithë mund, gjithë mund, insistan që krejtë që ka ka, të shrydëzën në dobi të këture raporteve, të lidhës Malan Gj e dhe në përshkak se duke e dashkët, Allahu e dhe në. Edhe ku t'i jabë dikuit, i jabë përshkak se dhe një, se Allah komë i jabë përshkak se dhe një. Edhe ku shkën dikune, edhe se Allah komë e pa, gjithë kado ka që t'i shkën, është i lidhur me këtë raport me Allah në gjellë u ala. Nga përfitimet e tjera të këti emri, njëtën tonë të përdeshme dhe në ruar është, se një rihu kër e kupton këtë bëjërit ma të laot ato gjellëpë. Kjo është ndëllidhur edhe me em në laot gjellëvara e shëkur, që kemi përmanë atje ose rëzak, se bëjërija e laot gjellëvara në në kupton një dhënje të pakufishme, një dhënje të vazhdushme. Pra ndaj, sotë që njerët kanë bërë punë të mira, sotë që njerët kanë bërë angajimit në i ksejvote, ka med shpërlim i mjaftushme të ka laot gjellëv Në qovë se e dim se dikush e ka bo një punë dhe si pasoj e kësaj punë e ka manë një shpëllën të madhë. Dhe ne bindemi dhe informohemi se ka ende kohë për me fitu shpëllimin e caktumë dhe ka mbit ende shpëllime, nuk kënë hargju gjitha adaptur. A stimulojmi kësaj radhe ma shumë për me bojt njëtën punë që ka bo dikush apo kore kuptojmë se puna është me madhe Se sa so afati mundësisë më përfitu nga shpërbimi nga skađona fati apo. Në skađona fati, ti nuk simulohet. Azo so të lut nda lut nda lut në fund, do të thotë për dy ditë më kry punën ka skađua fati dhe nuk ka mundësi të përfituopem. Tek bujarija e Allahu xhallehu ala, në raport me shpërbimin e krijesave nuk ka afat të caktuar. Apo afati vetëm që përfundon mundësia me me përfitu nga ajo ja që ka përfituar Abu Bekri Osomirosi fillon nga 7. mëson, është jeta jote. Që sa ajo ja përfundon, përfundon këmoçi. Përndryshe, e të rritash mundsi që të fitosh shumë nga bujari Allahu xhallahu alahu. Ai ka shumë. Ai ka shumë. Nuk mundesh ti as të as kush me paramendu sa ka Allahu xhallahu alahu. Shikoj vetëm nga subhanallahu, zbulimet e kufizuara që njerëzit kanë bërë për atë që kanë gjithësi so të ushtorshë e gjër kjo gjithë jetën. Dhe gjitha kjo që ata e kanë zbuluar Dhe ata po e shoh në këtë kosmos të gjerë, të gjitha këto janë në kuadrin të qjellit të parë të dhunjes apo. Vetëm kaq. Kjo është vetëm nën në ombrellën në, në kulmin e qjellit të parë të dhunjes apo. E çfarë më në për edhe 6 pal qjellë tjera ose dhe për 7 pal nga se këto se kanë zbritësi çka kanë të aftën. Apo sa është ajo moda, subhanallahu. Nëse Allahu po thot vraponi ka jënete jersia të cilat është Sa creditë të ka to kap. Sa xhersi aty që njitë subhanallahu. Se gjithaja këtu i përfiton përmes bojërisë Allah për. xhallahu ala. Andaj joti nuk është nuk është më e kontestueshme uhamand, apo o midishka, o midishka që ka, ka gjithmonë tek Allah xhallahu ala. Vetëm ti interesov, la ti preokupov, la ti angazhov për vrapimin tënd, për angazhimin tënd, për sakrificën tënde. Kjo është gala jote. Dhe so El-Karim është ai që ta ka siguruar Shpullimin e mjaftu shumë madhe të shtuar dhe të shumë fishuar Shumë ati përse vjepra që te i ke bëra Dhe kërë është patru një ndikim që ne even a stimulan Në kumë kur më të vërtet nuk ka shumë stimulimin këtë bod në kumë musliman Nuk ka shumë inkurajime, nuk vrem shumë joshje për më nërgu për haramet Për kumë në razi? Ka inkurajime me ronë haram, ka inkurajime me lëshu fejnë Allah Andaj në këtë kodë të dekurajimeve të shumëta Nuk ka më i mirë se Allahu El-Kerimi që na stimulon dhe na inkurajon që të vazhdojmë tutje me veprat e mira, ngasë askush këtë botë, nëse nuk t'falenderojnë, da nuk t'shpërblen, është El-Kerimi ai që të paguon këtë botë edhe botën tjetër. Të të Prandaj ndikimi i radhas i tretë që e përmenda është që ky amër të ndikon në stimulimin tonë dhe në inkurajimin tonë për të vazhduar më tutje, përkundër shumë dekurimeve dhe zhgënieve që mund të psojmë dietën tonë për dështim për të vazhduar më tutje me punë apo te mira nga ndikimi i amit Allah El Karim nitën tonë të nderuar është gjithashtu ajo që kem përmanduar më herët e kuptimi i këtij amni se bujarija e Allahu Xhallahu Wala nuk është e ndërlidhur vetëm aspekti material por Allahu Xhallahu Wala është bujar edhe në aspektin e faljes së gjinohave prandaj përfiton nga bujariet në këtë aspekt nga se nuk ka mundsi mëkat Më asfidu bujarin e Allahu xhallahu teala. Asallahu xhallahu teala jo vetëm çi i fal mëkatet nga bujaria e tij, por edhe sikur se e kem pranë te kem Allahu xhallahu teala el gafur, apo Allahu xhallahu teala i shndron ato në punë të mira. Kjo është bujari, apo e bën këtë gamirsia ti, e bën këtë nga nga nga bujaria e ti japën. Andaj shikojnë se që bujari që do të shfaqet ditën e gjykimit. Mes Allahu xhallahu teala edhe robët e ti kur bije fjela për falën e mëka të bapëtën. Sikur se ka në aditën që e tërshmetër musliminë sahihun e ti. Nga e bu dherërë lëgifari radiallahu ta'ala anhu, e që li thëtë se ka thënë Muhammedi s.a.ll. Inni le la a'lemu akhira ahli lë gjennëti dukulen, lë gjennë. Una e një, njeri unë e fundi që komihin gjennët. Që thënë Muhammedi s.a.ll. A.S.A.ll wa akhir ahlin nar khurujan minha dha jithasthu niran e fundit qe kemi dalet pe xhenem e 1 njerin e di kush eshta i fundit qe kemi dalet pe xhenem i mas tis delmo kurgosh bes vetem qe fort janam that rajulun kush eshta aftan rajulul yu'ta bihi yawm alqiyama njeriu qe do tsillet ditën e gjykimit afta fa yuqal thuhat Allah u gjallë u lëjë ju thëtë më lëjë këve të ti, e rridhu alejhi sëgara dhunubi hi. Filë në meshtë prezentojani gjëna të voglët, këti njële. Të voglët, të të dika. Warfë u anhu kibaraha, edhe largoni pëjti gjëna të më dhajë që i kapu. Njëlej në të u marë me gjëna të voglën, qëtëni për para, më qatët e voglë, e pëtën. Fëtu aradu, futqardu alayhi sigharu dhunubi i prezanton ati mekatet e vogla dhe i thuat kët dit amiltajuma keda wa keda keda wa keda nkedit e ke bër kët veprë kët veprë kët kënd qodra të gjinova të vogla jo gjinova të madhe wa amiltajuma keda wa keda keda wa keda dhan kedit te dre ke bër kët edhe kët allahu ja numëron gjinovat dhe tregon datën kur e ke bër Ndosha kur jesh ka thotë ne, po, su në mohon, po e kam bër, po edhe këtë kam bër po. aftë. La yastati an yumkin wa huwa mushfiq min kibari dhunubi an tu'rad 'alayhi. Ta subhanallah, ai nuk ka mzimë si mohu. I pran ton të gjitha këto, përmendin e frikën e ka çka bëhet kur të moat me më çat. Tash është dvoglat këtit po përmend natën, ai pi pranë dvoglat, do të më ati ka çkam gjum kur të vinë loja tash pyetja vetë. A tëre, duke qeni prokupum me atë që e ka në stracin e gjënave ti për mëkatëve të më dha, më mentë, Allahu Gjallavala i thotë, fa inne leke me kane kulli se jietin hasana. Dësh, Allahu Gjallavala për tërën mëkatëve vogla, po? Dhe po i thotë, këtë ditë, e kebo këtë, edhe kebo këtë, edhe, kët kët, edhe kebo këtë, edhe kebo këtë, a i s'ka mundë si me mohu, thotë po e thotë. A i duke thonë po, thotë, që ato të nëladh me bu më mdojtë që ka bojhët. Apo? Në këtë moment, ajtu e pas frikën për më ka të mdoja, Allahu Gjellera i thëtë, për gjitha të keqe pe këtune që i ke bo, apo? Unë e pëtëlloh ka një të mirë, apëta. Unë e pëtëlloh ka një të mirë. A tërë, kuj njëri kër e shekët bujari, thëtë, o zëtë, a milë të e shja, le e raha, jëne dhëtë gjënat dh dh ma që i apo po thotë 19 vaje që os po i shoh këtu. La raha huna, jam këtu. Atëra sot Ebudhel Ghafari e ku po pe gamën duke qëçesh deri sa i ndog gumbollat. Nga vepra e tij. S'po njerë po that me bujë të lluaj çka buat. Kur u çel bujaria Allahu dheualla vale, me bujeri tip ia fal. Dhe po i thotë për çdo të keq që e ke bójta e ke bójta e pranën po. Po të kreqi tu apo për çdo të keq që ti ke pranu e hi kaj të mirë. Tash u shliru. Po ya rab bjend do junoj çis i kombone po s'po dogën këto. Na të kuptim që edhe ato kanë të njëjtën mënyrë fatën. Shikon njëri subhanallahu, deri në çdon mas Allahu lejon që robi i ti tij muafru të kaj me komunikum atë, me bërtu nga bujarija e tij apo. Prandaj nuk ka më kat që mundet me sfiduh bujarin Allah xhallahu le wala. Por ajo na është sa do të jemi pendues apo të penduar, do të thotë të mirëfill sikur se duhet që të përfitojmë nga falja Allah xhallahu xhala hu. Gjithashtu nga bujari, Allah Gjallala është se <coughs> që duhet të stimulojme e të përfitohem nga ja. Ndikimi sotin e kështë e bota është se Allah Gjallala në ka premtu se në qofë se e bojmë një të mirë, një të mirë nuk e shkru një kurë. Janis pin dhejt dhejt dhejt dhejt 700 fish më shku apënë. Në tje ke apë një euro, më legët e shku një këtën 10 euro. Apo? Etenal dhejt dhejt 700 euro, dhejt 700.000 euro. Allah lem sa so Allah shumë fishan. Dhe që kërë nuk ndodhë, me dhonë një euro një mëshru, së ndodhë shto. Nuk ndodhë kërë me bonit mirë një mëshru, së ndodhë shto. Nësë kërë bojnë të këshijat, është ndrysh e sapja. Pa, pa të këshijat, shkrujët ka një ka një. Një të kjeq e ka bua, një të kjeq e ka bua. Dhe gjene këtë hadith edhe një komend shumë interesant që ka dhonë që ka dhënë qa dhë iad e rahimahullani d Sikurse është hadithi që e transponon Buhariu dhe Muslimi në Sahihute dyra. Kjo është pjesë e bojërisë Allahu xhallahu ala, që duhet ta ken ndikimin e vetë atij në kësaj bote tek ne për të përdorur tek Allahu xhallahu ala për të bërë punë migra. Çetfitojm shpëlimin Allahu te xhallahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allahu kataba alhasanati was-sayyiat, thumma bayyana dhalik. Allahu xhallahu alahu, apo i ka caktuar, i ka ndarë të mirat edhe të këqijt. Në pasali ka xheruar, kjo është e mirë, kjo është e keq atë. Për më hem me bi hasanetin, fëllem yamelha ketebe allahu lahu indahu hasanatan kamila. Kush e vendos me bën i punë të mirë, po nuk e bën. Allahu ja shkruan një të mirë plot, komplet si me kry. Që saka bar, por e ka, ka pasë vetë me buar. I ka dal, ka harruj, ka dal i punë tjetër, arsye të caktuar, s'ka buar punë. Amba një herë të ka pasë, hemme, e ka pasë pas dert me buar punë. Ya shuna Allahu Jalla Wala hasana kamila. Ya shuna Allahu Jalla Wala ni tmir plot. Fain huwa hamma biha fa amilaha, ne shufsa edhe e ka njet me bu, por edhe e bën tash at punën e ka bën njet dhe kryn gjysh duhet, katabaha Allahu lahu indehu 10 hasanatin. Allahu tek ay tek Allahu ja shkruan 10 ila 700 dyf, deri në 700 fish. Allah uja shumë fishën, ila edha afin kethira. Pas përfundën të shtë ta qimë fishi, ila edha afin kethira, par, shumë fishuat, shumë fishimet shumë të të panumër ta, që tani mund nuk mundu me numra me kalkulu mua avta. So mund më u shumë fishu, një emir e mire dikujtë, subhanë Allah. Në që ufësë është e sinqertë, e do bishë me kështu më rallat. O men hemme bëj se jietin, këa ishte për punë të mira. Nërsa kush e ka bonjet, Këtë e beha Allahu lehu Kushe e dëmonë e vendohë me bo një t'keqe, po nuk e banë. Nuk e banë. Dhe kjo nuk e banë e ka komentin e vetë. Dhe nuk, nuk e banë një t'keqe, ju përë s'ka dasht me e bo. Parë, është pengu se me mujtë e kishë bo kjo një qëtë etër. Po qëllimi kësaj është, e ka bëllë me bo një t'keqe, po tani ka harru me bo. O angazhru me një punë t'mirë. E ka qua Allahu Gjellera, gjellera veç pse ka pasur apo keç në ka shumë allo të keç apo. Do nëse e bën të keqe, atëra i shruhet veç një. Në kuatin këtu shkruaja 10 700 fesh shumë fesh skoks. Një e keqe me një shkrumën fletorës thotë. Thotë Qadi i ad rahimullah në komentimin e këtij ajeti thotë. Nuk kuptem ta thasë që mos të përthejmë komplet tekstin. Thotë ajë njëri që me tërkat mund si me tërkat bujari, një e mirë me shtachin, dhe një e keqen një, apo? për sëri, dhe ditë në gjukimet, me gjithë këtë mundësi, dhe gjithë këtë bujari, ditë në gjukimet, i rëndojnë pun të mira, i rëndojnë pun të këqia, a, a ka ma i dështumë të gjukinjëri, a ka ma i shkatrumë të gjukinjëri, subhanallah. Mas pari këqëre, Allah Gjallahu Ala, ka thonë, wa sëri u, ila magfiretin min Rabbikum, wa gjennetin, arduha, Shpejtoni ka falja e Allahu të të zogjel dhe ka gjenetit gjerësia e tësit është sa qetë edhe tukëa. Shiko, sa është gjerësia e gjenetit. Masë pari, që aty mësë me të nëzon, ku të nëzën e allati, masë ani. Gjerësi sa qetë edhe tukë, masë më bujtë njëri me shti komës që ty, ku në nëzën të një neve më aftë? Pastaj, mundësia për me përfitu, apo një të mirë, 700 i shkujmë, një të kjeqë e një, 200, njit... një të mirë 500, një të kjeqë e një, një të mirë 200, varsësht nga njëtjë dhe nga dobija, apo? Po me gjithat, kur në rdhejt nuk është? Asë njërë në rdhejt nuk është? Përsi nuk mund është me rritë bagajin, apo? Apo nuk mund është me rritë kredit në pumët mira për balë të në këse e mundësia? No, jëtë. Kejë bje si kurse? A Kime shku në gara. Apo, kime shku në gara. Kime vrapu, kime vrapu nimi metra. Edhe, ty këna me qitë në kilometrë, ty të këna me qitë në metrë e nënë qintë. Apo? Ata ka, ka mizë me ngajtë pëj fillin, pëj zerë, së po. Ty kime ngajtë në ishë një qirë, a ta ka me ngajtë nimi. Apo? E dhe për ta kalojnë. Ku me qutë, si ma sëri? Ku me qutë? Si e asë për atletë, asë për kurqës si e A po tingë nga Atar, kjo, pa, është, që të pa se do me dhon apo pat ta kalojnë të tjerë atë kjo padyshimisht ç'kjo dështim më i madh në udhëvlallallahu na ruaj që ne nuk më dështua ç'kjo është ç'kjo është humbia më e madhe ç'njëri subhana humb një në këtë botë që nuk përfiton nga amni Allahu xhallahu alkarim kështu që kjo nga mirësia e ti kjo është nga bujarija e ti psai don anë ta kam mësuar që me kët bujari ti fitosh të shumë në shtimin e pumave të mira dhe ne paksimin e pumave të këshia. Allah subhanallahu, po ti shton të mira, pastaj këshia të speqhyr krejt, apo do të të falë udhën, do të do të të komsh në dynje, sepse ti ças ato pakçi janë me 100 në peshore, edhe ato janë shumë të mira. Vallahi kjo është pastaj vërtet, jo jo e meritova, po më s'e meritova, më çudi që ngjerrëm Allahun në lutje. Ne duhet të kodrat të përfitojmë. Po dëvërtë, nga kjo mundësi e madhe që Allahu xhallahu te na hap në shumfishimin e veprave mira, si pasoi tash emri i ati, emri i tij e El-Karim of. Gjithashtu nga bujarija e Allahut është subhana që duhet tu të përfitojmë ashtu edhe Allahu xhallahu ala kur flasim për shkrimin e të mirave edhe shkrimin e të këqijave. Fëmijët që nuk kanë arritur në moshën madhore, Allahu xhallahu ala u shkruan të mirët edhe fëmijëve dhe prindve tyre, ndonëse të kthihet të fëmijët siç kanë as prindve as aty nafton. Andaj, që i ka së fitan ti, që se thmisër një mësën namazën, një mësën dhekër një mësën Koranën, si kur se ka në hadithën një e njërë të pegamerit sëllë Allahu a.s. se një grua e ka pas një fminë dorë, kër ka qenë duke shkun haqë, ka thonë, ojë dërguar e latë, ka në qenë grobë njerëzve, edhe ka thonë, e, një grua e ka ngritë, fminë ka unë Eliha dhe haqë, Çkë jo bon so më bon hac, apo gruhet mendes para mëson më po më mos atje. Ka thon "Na'am wa laki ajr." Por kur ne dha kti butaj ai kuptim ju jo hac e ku në obligim i fmijë. Ka sa obligim i fillan për asoj. Po Allahu xhallahu ala i llogarit se ka bó. Po. Një kuptim të shulimit, po edhe ti ke shulimin që tu e, e bëtova. Kjo bujari e modha. Po ti nono më dhe. fitu volopa. Me të gjitha aspektet me plotun nga bujarija, eh? Allahu xhallahu ala fat. Andaj fmia falet ose thot subhanallahu ose bënë punë mirë me automatizëm, me automatizëm i shkojnë sawabet për ditën e me tyre. Meqenëse ata kanë cin sebeb normal për këtë punë. Dhe natmos sa që sikur se ka hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ditë në gjykimet apo ata fëmijë që kanë qenë bartës lexhues njerëz të Kuranit, prendet hyne do të shpoblein me kurora të nderit ditën si e gjykimit sipasojë këtij angazhimit që kanë bënë raport me fëmijët e tyre. Takoj bujari Allahu xhallahu wala anuduh me përfitu nga kjo bujari, po të mundson ha të vet pak, ma lath, pak ma të uvë, gjenet, të më lart, ndihmo pak me fëmijët e tuaj, hin xhenet Allah. Fut kat më ndihmo me me familjen me, me këq, kej, këtë të mobilizoj këtetim që të përfitojmë nga ismi Allahu xhallahu al-kerim, që të bëjmë punë mira, që të përfitojmë nga bujarija e tij e pafundme. Apo e pa zombenshme. E çilla na dërdh dë natëve nga gjithë aspektet për të përfituar shpolinë ne madh të Allah xhallahu ala dhe portulur nga nga nga mëkatar. Andaj edhe nga bujari Allah xhallahu ala është se subhanallahu kur janë puna e mëkateve nuk na i shkruan momentin kur janë xhum. Apo pse edhe kjo pjesë jotja. Me kom për shkakun e njëri nxhum, tu flet, edhe nxhum u kon, edhe e ka rrok më kom xhamlën e diçkave. Edhe thënë e paguën. E pagu normalt, as nuk dënohesh për të, ama duhet të pagu. E ka thë diçka e paguën te qallogjëllëlora nuk ngjija qa çka i bën jum sngjeta. Gabujaria ti. Jashtu kur është, sikur e ka hadith edhe për mëna nuk i shkruhet njeriu derisa nuk i nëmosh me dhëra. Subhanallahu, dikush 15 vjet çka s'ban për fëmijë keni pa kanë kohë mi që s'ka qallogjëllëlora. Dhe as të nëmosh me dhëra. Në sotmirat ja shun. Andaj kjo bujaria e madhe, në çdo temp, padyshim duhet të ketë ndikimin edhe në jetën tonë, që të përfitojmë nga bujaria e Allahut subhanahu wa ta taala nga ndikimi i këtij ami në jetën e përditshme ashtu siç e na përmendëm edhe më herët se prej kuptimeve të emrit Allah el-Karim është se ai është më i larti, është më i ngrituri, ai me këtë emër e ndron atë që don. Prandaj ne duhet të shikojmë se me çka Allah xhallahu te ala indron robët e tij. Apten. Me çka Allah xhallahu te ala indron robët e tij. Që Allah xhallahu te ala ka thonë faman yuhinu Allahu fama lahu min mukrim. At taqallaahu jalla wala aka per buz e ka, ka nenchmu. The malaumin mukrim. Shikë ka me fjalën kerem, nuk ka kush e nderan. Nëse Kerimit ka nenchmu, kush nderon Allah? Nëse El Kerim të ka përbuz, edhe e ka uldi kan, e ka degradu di kan, s'ka kush e ngrit. Nuk ka kush e ngrit. Prandaj ne duhet të shikojm se çfarë din ato pun, që Allahu jalla wala për shkak të ty ne me emrin e El Kerim na ngrit. Dhe të cilat atë punë të cilat Allah Gjellewala për shkak të tjune, na privan nga përfitimi nga emri tjelë kerim. E pa dëshim se, a njëri që dënë më ngritek Allah Gjellewala, e gjësojnë rungë të shumë të e gjësojnë mënyrat drëshme. Mirë po, mënyra më e shpejtë më ngritek Allah Gjellewala është më përullë, dhe ka jam ta. Subharë Allah, njëri u kur është në sejqde, njëri u kur është në sejde, është pozicionin fizik që është është pozicioni më nënçmuesi mundshëm apo që i kryt në tokë që sco poze më më më nënçmues kuptimin e jashtëm ndërsa rruga më e shpejtë mund rit e Allah xhël dhe ualla është duke e vendosur kukën së hijava soma i, i parulni për Allah xhël dhe ualla soma modestie për ball argumenteve të Allah xhël dhe ualla soma me shpejtësi ato i pran duke nënçmo në adat ditorinë tënde, edhe përvojën tënde, edhe pozicionin tënd. Gjitha këto i nënçmoan në për ta ngritë Fjalën Allahu Xhelalu veala, Allahu Xhelalu veala komë ngritaveve. Për stonjës për shembull, kanë hig dor nga mendimet e tyne, kanë hig ndon nga përvoja të tyne, kanë hig ndon nga autoriteti të tyne, kur ka ardhur kuha me ngrit Fjalën Allahu Xhelalu veala, atë pashkaktë kësaj Allahu Xhelalu veala i ka ngritave. Sot e tjerë, adat janë një histori që Allahu Xhelalu veala ka shkruar Abe atu da historinë e ndizimit që të bëhet në ditën e gjykimit. Sa ka të thellë të ndëruar që ka ar argumente, ka ar sharjate, po nuk ka mujt më e ul vetëm përballë kësaj fjalë. E ka mbajtur ngritur mendimin e tij, e ka mbajtur të ngritur qendrimin e tij, e ka mbajtur të ngritur autoritetin e tij. Dhe Allah xhellahu te ala ka në çmude ka përbuzur. Prandaj nuk ngrihet njeri me diçmë shpejt, sen çoft se e ngrit fjon Allah xhellahu te ala. Njeri ka shumë të hasën e basriu Dhe ka pas në vojnë me bu një dhëthëm, gjatë. Edhe i ka thonë, o imam, o hojnë, unë e kam vërmen me bu një dhëthëm. Andaj ma jap një kshilti që ta kemë parasysh në këtu dhëthëm, apëtan. Hasen al-Basruja ka hon vëtë një kshiltë, ka hon. Ka hon e izzë dinë Allahi, hajthu ma kundë, ju izzë ka Allah. Greta, fjallën e Allah, ku do që tjesh, Allah kom e ngritë të jomë, apëtan. Edhe nuk ka vënë 100 gjallë xhallallahu el le wala, pse këjt botë atë tentojnë me ulë që Allahu nuk që luften, dinë në Allah ingrit, Allah e ngrit apo. Në saaj që lufton dinën Allahu el le wala. Këjt botë atë le të thonë me ngrit. Allahu komë e poshtnu. Allahu komë nënçmu, komë demasku, se do ta caktojmë. Ai e din kur, po nuk mbetet pa unë nënçmu dhe pa u përbuz, dhe pa u demasku, në çonse nuk penduhet për vëmir të tjetër. Dhe gjithashtu ajo është thënë me ditë besimtarë, se në çonse njerëzit këjt botë ngriten për shkak të pozicioneve që i kanë, për shkak të njoftesave që i kanë, për shkak të pasurive që i kanë, për shka shkak të çfarë qoftë shkakut edhe që kanë. Ne duhet të më diit se Allahu xhallahu ala na ka thënë se inna akramakum indallahi atqakum. Fjala nderim, karim, ti po flasën për të, për nderin, për ngritjen e ka përmend vetëm në një kontekst. Dina se më, më i ndëruari tek Allahu xhallahu ala, më i ngrituri është ai që është më i devotshëm anë e dëvësëmërien dhe Allah Gjellile Valle është rrugë e ngritës. Kushtë do që kërkon ngritë tjetër, respekt nga ndonjë dërë tjetër, autoritet nga ndonjë shtek tjetër, përvec shtegut dhe rrugës e dëvësëmëris, Allah o ka me në nëqmua. Ase kjo regull që Allah o ka dhe inë e krem e kum, a inë dhe Allah e të kaku. Ma i ndërruarit të Allah o është, ajë që është ma i dëvësëmi. E jua që është më i pasuri, e jua au ju që është më autoritative, e jua që është më fuqishme, gjithë ato nuk marrin parasysh këtë këtë aspekt. Ai që don me ngrit El Karim, me Abu Allahta të nderuar, sikurse Allahu xhalla ora e ka emni el për mes ti emni në El Karim, dashëpërmes ti jam në ndër anë robët të ti. Ai që dën më nderu kjo rruga. Devshmëria, jo mashtrimet, jo hilet, jo intrigat, por devshmëria, siguresi adorimi i poshtë në Allah xhalla ora është rruga për mes të cilët, gritit robi Allahu Gjellera atje ku Allahu Gjellera ingrit të rëpët e tijet. Dhe gjithë është aja që duhet të kuptënë në rëzënëruar në këtë kontekst është aja që e ka përmanë pejga meri s.a.s. me një rast të aditë të ebu horeres radiallahu anhu, kër e kam pitë Muhammedin s.a.llahu a që mi kanë thënë Ja Rasul Allah men e kremu në nasë oj dërguar e latë, cëllë është njëri maj ndërshëm, maj ndërshëm, maj ndërguar e të kallatë gjëllevala. Ka thonë përgamesëm e të kahun, maj ndëvëtshme. Ka thonë nuk përpysim për këtë, se regull në pëjdim. Atër ka thonë përgamesëm Jusufi, është maj ndërguar e të kallatë gjëllevala, në biju Allah i biri i të dërguar e të Allahot dhe i biri i khalilu Allah, një i për i Ibrahimi të Lisanën ka ndonë Asab, asë për këtë nuk pysim, për të pysin më përton. Nga se, Asab ka ndash me përton në kuptim të të kaluarës. Në kuptim të kaluarës, në njëri që ka qenë inderuar në të kaluarën, apo, qështë ka mundësi me e bartë atë autoritetë ku të hedhën e islam. Atë ndërë që ka pasë me bartë edhe këtu. Atërë, ka thonë pejgamberi, sëllëm, faan me adin il arab tes elun, atërë ju përpytni pë Maadin janë mineralet, xhehet që kanë vlerë caktuar. Apo tash dikun ka bakër, dikun ka ar, dikun ka kankë, kankë njerë janë si xhehet. Apo dikush ka bakër, më shumë dikush ka ar, më shumë dikush ka hekur, dikush ka kurrë. Që studim tolevorë. Atë për të shtapur unë pët nikush më i vlefshëm këtyre ditë. Ka thon Peygamberi sallallahu alajhi, "Khiaruhu fil jahiliya, khiarun fil islam." Pado shymsa ata që kanë qenë autoritative dhe të ndëruar në jahiliyat kushtin e vënë Islamin për mënyrë kusht i dha feqihu nëse feqihu apo e njihen rrugën e dijes edhe përmirësohen dhe pastrohen Allahu u haron autoritetin e jahilitet edhe jo e bën Islamin kështu ka ndodhur me ashta beqemer sonu Abu Bekri ka qenë njëri më i ndëruar në jahiliet çështëu ka me të edhe në Islamin por me kusht ka e kanë njih rrugën kësaj punë apo Omeri ka qenë njëri më i respektuam jahilet apo ja kanë pas frikën anxhilit e kanë e ja kanë pas dron qa është të njëjt e ka pasë në islam. Allah nuk i atë cënan as kujt atë që ka pasë nga mirës e kaluarës në qofë se kur këthet në islam e njëk rrugën që rduhët. Nuk e në nëqman islam i kërken jarru në autoritetin, jarru në pozitin në qdo kujt, në qofë se a jarru në pozitin në ndirën e vetë. Në qofë se a jarru në pozitin në ndirën e vetë. Në qofë se a jarru në pozitin në ndirën e vetë me autoritet, Allah u ka mundësi që njerës me i ndëgju, me i respektu, për në qëfësa ta e përlunë, e, e, e njëllosin, e ndytin këtë autoritet, me qështje të cëktuar dë njës, i përdosa Allah Gjellë Valla. Përëndaj, ata që Allah i ka përzgjith, që dhe njëllet me qenë, me qenë, me qenë, prisa, autoritativ, me qenë, me emën, te njëjtë bonët kërti në ishtam, me një kusht, në qëfësa, mëso u arun allah muat autoritet at respekt që kam postë për pavarësi dhe kjo është prej dikimit të amin te allah xhallahu el, el, el kerim para ndjerio kurani allah xhallahu që është kerim do ka nevojë më u friksu se tash jekom shumë autoritativ e shumë kanë një vjerz tash kur i islam shumë gjakosh shum në të cilën shumë sunë kështu të apo i dhe më sigale çat respekt kimi pastë madje edhe më tepër ta garanton amin allah Gjellera el kerim por veçme në kusht nëse këtu kur vjen pak pastruosh pak gdhandës se i keni pagdhëndron atë ravan. E islam me diën e vet, me msimet vetë të, të gdhallt. Nëse gdhandesh me këto msimë, mbetesh me atë autoritet më atë pozitë, më atë ndikim që ke pas edhe në të kaluarën. Dhe kjo është një përgëzyem i madh për çdo njeri që heziton. Apo me e ndryshuar mënyrën e jetës nga ignoranca në islam, se do të mos pa degraduohet, po devalvohet e kështu me radhë, i themi se njeh Allahun me emrin e Tij El Karim larguon gjithë ta hamendet larguon gjithë ta dëshyn larguon gjithë Afrikas qe sallahu t garanton ruajtjen si kështë kështë e kësa opozite sikurse ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam khiarukum përziërat e ju angjëlia që keni pas mbeten të përziërat e juaj në islam me një kusht idha feqihu nëse gdhëndën pastrohen çatajesin gasallahu xelaluhu ka yap qapo u kap mund si për meçin udhëheca meçin prisa meçin me, me, pri, me, me respekt edhe me nder në mesin e në mësonë e njerëzve. Përsojë që përfitim nga Alahu el-Karim është që normalisht kemi thonë në dasën e kaluar se Allahu është el-Alim apo Allahu xhallahu ala është i gjithdijshëm dhe e dën të diqshëm. Allahu xhallahu ala është el-Karim, është bujor dhe e dën të diqshëm. Ata që janë bujor, ata që ndordhënës, Allahu xhallahu ala i dën. Andaj çoftë ëndëruar kuptimi i emrit el-Bujor. Për sin shumë aspekte, jo vetëm atë dhënjes materiale. Por atë falës, atë durimit të kohës, atë dijes, të, të, kohes, edhe të gjitha këto aspekte i përfshin, atë munduemi edhe ne që në çdo shteg për këty ështëi djeve, ti më bujor me të tjerë. Për aq sa kemi mundsi, tu ofrojmë nga bujarija jon, qoftë në disponimin ton, qoftë në ndihmën ton, qoftë në kohën ton, qoftë në dijen ton, qoftë në faljen ton, me gjithçka që kemi mundsi me kon bujar me njerz tim të till. Mos timi kopras në asnjë shteg për shtigje vetë. Nëse sallona ka bë të tekstuar me një aspekt të qartuar, Ti më mështot teksuarit në ata aspektet me Allah e me die, më bujari. Dikon Allah xhallahu era e, e, e ka dhëruar me dije, le të jetë më bujorin kuptim të dijes së tërë. Nëse Allah xhallahu era e ka dhëruar dikon me pasuri, le të jetë më bujorin këdrim të sotierit. Apo dikon Allah xhallahu era i ka dhon, për shembull, i ka begatu Allah xhallahu era me sabër, le të jetë më bujorin kuptim të durimin dhe musliman dhe falis. Një do që Allah të muslimanëve falës. A ndonjë aspekt çelot ka veçun gatirë mundo që në ata aspekti të shmë bujorse kë të tjërt. Nga se nuk është rregull Për shemund Allahu i Janlora t'ka dhërua por shemund me dije, t'ka dhon dije më shumë se tjerëve, ndërsa tjetësh kepën më shumë se ti. Çish me të kalon dikush natë mejdan ku Allahu t'ka përziert me kon më më parë apo. Ose për shemund t'ka von Allahu i Janlora në aspektin material t'ka begatuar, apo do ka rregull që dikush me kon më dërdhënës se ti në kët aspekt dhe më bujor edhe pse ne është më pak se ti kaftë. Ka, jo, po mundon në çdo shteg me pas kanë goditje. Gjithkuan m'u regjistru. Çdo aspekt, mirë po më i theksuari ti je në mejdonin që Allah të ka vequ me të, që uftë mejdonit të ashtë i dijes, ose i moralit, si kusë është sabre, ose fali, ose kështë moralit, apo në aspekt në material, apo në qëfar në aspekt i tjetër, që Allah të ka vequ me të, mundohë që në atë aspekt të theksuash, të jesh më bujarë. Nga se qysh dalon, për shambull, e, në këtë dunia njerëzit, në atë aspekt që vequ me të. Për shambull, njeri që Allah të gjel A nuk veçohet mes njerëzve, e ulin në vend caktuar me vesin. E po. A lan të qoftë se përfiton ti nga kjo? Begati që Allahu ta ka dhënë, leti të përfitimi i njerëzve nga kjo begati më i madh se përfitimi yt nga ajo ja që ti e përfiton. A është e qartë? Bë. Sepse Allahu ka pasuri. Lë të permitohet një tjetër mashëm nga kjo se ti përfiton nga privilegji që Allahu ka pasurina vë. Bëhu më bujor ndaj të tjerëve se që e bujon dhe me të ston atop. Nëse ta kombëson Allahu subhanahu wa taala të ranceti që chim bujor me të tjerë dapo. Prandaj duhet jemi bujor, timi solidor, timi hapur me të tjerë në çdo aspekt që ta kanë nevojë. Dhe me çdo aspekt që Allahu subhanahu wa taala tash na ka vëqur prej për të tjerëve. Dhe. dhe ajo që dua ta përmend në fund është se Allahu subhanahu wa taala e ka përmend se edhe duke qenë ai el Karim me kuptimin që i çekom edhe libri ti është e lë kerim. Apo, a i ka thonë Allah Gjallora, Kur'anun innehu, në Kur'anun kerim. Allah Gjallora e ka quajtu lib në ti kerim, bujarë. Andaj, a përfitujmë një nga bujaria e Kur'anit? Filme është nga lezimi ti, një shkrojnë me dhejtë, që sa bujarë është? Bujaria e Kur'an është kjo? Apo, pastaj, Kur'anit është bujarë në nga, nga nga shtetër, ta mundësan që Në paroi e çora që diku t'i ka vënë 50 vjet me mor vesh, ai me dyrëra ka të kalzon aftë. Kjo bujari e mirësisë më e mësimit, çmënyrë më të shkurtë të kalzon kuptime të gjona aftë. Dikush për një kuptim një libër e shkruan. Kurani me dyrëra ka të kalzon këto këtu. Andajt përfitojmë, sikurse duhet të përfitojmë nga bujarija e Allah xhënahu ala, të përfitojmë edhe nga bujarija e Kur'anit nga sofiali Allah xhënahu ala. Është cilësia e ti, që Allah xhënahu ala ka fuqur me këtë Kur'an. Prandaj, sa njërë, subhanallah, e kanë Kurani në shpe, e kanë Kurani në dorë, por shumë pak përfitojnë nga i Kurani. Nuk të mërmenja në qovë se di me përfitu nga Kurani sa so bëjarë mund me kona më. Në qdo aspektit e sonë, një qfarë dëlloj fushë, Kurani ka bëjarit mjaftushme për me të shyti me të. Në qovë se ti din me përfitu për ti. Qovë në aspekt të lezimit, Apo qovë në aspekt të meditimit, Apo qovë në aspekt të veprimit, Apo qovë në aspekt të shërimit, Apo qovë në aspekt të gjykimit, Një që fadull e aspekti, ajo është bujar. Nga se Allah e ka quatu lib në ti, bujar. Andaj, a ke përvitun nga të gjitha aspektit e bujaris kuranore, Kjo dhët me konë përfitimi i radhës nga emni Allahot elkerim, Nga se edhe libri ti është quatu elkerim, Andaj, sikur që duhet të insistojmë, të përfitojmë nga të gjitha ato kuptime që i bartë me veti emni Allahot el-Krim, të përfitojmë gjithashtuatën nga bujaria e libri të Allahot el-Gjallahu dhe të jemi ne, thash, në këtu aspekte e bujarë pastaj me të tjeret. Kjo është një ndikim i rëndësishëm që duhet të kemi parasysh kur flasim për emni Allahot el-Krim el dhe për ndikimin emnëve të Allahot el-Krim në jetën tonë të përdrishme për të ndryshuar jetën tonë për të ndezuar cilësinë e veprat tona, datë raportotuna me Allahu Xhelal Xelalu. Është vlerëruar, përfundua të them që të gjitha ato kuptime që i kemi sec makerat 15, 16, çdo qëllim numerikisht, të gjitha ato duhet të kemi vëmendje parasysh, apo që ta pretojmë bujarin Allahu Xhelalu nga çdo aspekt. Ne soma te për ndim këtë bujari, aq më tepër pastaj do të ketë ndikim ky emër në këto pika që ne folëm deri më tani për to. E është me vërtet është juna apo po është është tmerr që nriu të jetë në mes në trksoj bujaria dën fonta del ivor për pas gjengjepat e tua kjo është më vërtet turp edhe është shkatërrim edhe dashtimi më i madh i mundshëm anë kimunsi me kon shumë i pasur në shumë aspekte nga se ai që është el krim po ta mundson kët e vetme që ti duhet është ta njohsh me këtë amën dhe të jetosh me këtë amën dhe të lejësh këti amrit që të bën përmirësimet e nevojshme jetën tënde kaç Në që të këtë i elojmë të jamni, me lejnë e Allah Gjelleola, do të bëjmë i të gjithë të pasur, do të bëjmë i të gjithë të shpërblujer, do të bëjmë i të gjithë nga ta që jemi bujarë për njëri tjetër. Allah Gjelleola e përmirsut tjetën tonë, Allah Gjelleola e përmirsut kuptime tona dhe e përmirsut kualitetin e adhurimeve tona. Si kur që e lësë Allah Gjelleola që mës nga privën nga mirësia ti dhe nga bujarje ti, asnë këtë botë e asnë botë